38. Legea ambiției Liderii manifestă o dorință intensă de a conduce. Au o viziune clară asupra unui viitor mai bun, pe care sunt hotărâți să o îndeplinească. Liderii au capacitatea de a vizualiza, de a vedea imaginea de ansamblu și de a-i inspira pe alții să lucreze împreună pentru a o transforma în realitate. Adevăratul lider vede conducerea ca pe un instrument pe care îl poate folosi pentru a obține un rezultat mai mare și mai important decât ar putea obține oricare altă persoană. Liderii pot explica cu claritate celorlalți oameni ce doresc ei să realizeze, de ce și cum încearcă să realizeze acest lucru. Sunt încântați de ceea ce fac și, prin urmare, îi fac și pe ceilalți să fie încântați. Cel mai important aspect al ambiției este probabil Claritatea de care dă dovadă liderul Liderul are o viziune clară Valori clare, o misiune clară Planuri și strategii clare Pentru departamentul sau organizația sa Pentru a fi lider Trebuie să îi conduceți Pe ceilalți într-o direcție Specifică, către un scop Specific, pentru realizarea Unui rezultat specific Cu cât știți mai exact Care sunt valorile, viziunea, misiunea Scopurile dumneavoastră cu atât veți conduce, direcționa și inspira pe alții mai eficient. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Stabiliți o viziune clară pentru dumneavoastră și pentru organizația dumneavoastră. Unde v-ar plăcea să fiți peste 3 sau 5 ani? Definiți clar acest lucru. Notați-l. Împărtășiți-l altora. Cu cât dați dovadă de mai multă exactitate și claritate cu privire la viziunea viitorului pentru dumneavoastră și compania dumneavoastră, cu atât veți realiza mai multe și veți deveni un lider mai bun și mai eficient. 2. Hotărâți-vă ce doriți să faceți cu viața dumneavoastră. Aceasta este întrebarea esențială a oamenilor de conducere. Dacă nu ați avea niciun fel de limite din punct de vedere al timpului, banilor și resurselor, ce ați dori cel mai mult să realizați pentru dumneavoastră și organizația dumneavoastră? Începeți chiar astăzi să gândiți din punct de vedere al modului în care puteți realiza acest lucru și treceți imediat la acțiune în acest sens.